Să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Cartea Isaia, capitolul 1 și vom citi versetele de la 5 la 9. Isaia 1 cu 5 Spune așa cuvântul lui Dumnezeu Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tâlp și până în crește nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătoi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pusties și nimicesc ca niște sălbatici. Și fica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covergă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De, -ar fi, de nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Amin. Doamne Tată, ne apropiem de cuvântul Tău și credem că și astăzi prin Duhul Tău cel Sfânt ai pregătit lucruri. Importante și valoroase pentru sufletele noastre, de aceea te rugăm să ne deschizi din nou mintea și inima, să o luăm aminte la cuvântul tău, să ne arăți cât de tristă este starea, poate, a unora dintre noi, și să ne arăți că tu ești cel care ne ridici, ne întinzi mâna și ne scoți la liman, la loc larg. Îți mulțumim pentru lucrul acesta vreau ca și eu să vorbesc cuvintele tale, vreau ca numele Tău să fie onorat prin tot ceea ce voi spune, dăm har, putere, dragoste și înțelepciune de la Tine să fac lucrul acesta spre gloria și slava numelui Tău. Amin. Amin. Luați loc! Așa cum știți, În ultimele mesaje am prezentat ceea ce prorocul Isaia ne spune în cartea sa despre păcat, despre răzvrătire, despre neștiință, despre pervertire, despre consecințele păcatului. Am văzut care și si cum se manifestă puterea păcatului în viața oamenilor. Am văzut că toți oamenii sunt afectați de păcat și... Si omul în totalitatea sa, rațiune, voință, sentimente, este afectat de păcați și astăzi aș vrea să privim puțin asupra unei alte teme, pustirea pe care păcatul o aduce în viața oamenilor. Deci acest titlu? Pentru că Isaia repetă cuvântul acesta de două ori, în versetul 7, spune așa Țara vă este pustită Străinii pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici Și prima idee pe care vreau să o subliniez astăzi e că păcatul ne conduce sau ne aduce întotdeauna într-o stare de mizerie într-o stare jalnică Și nu e vorba doar de o decădere fizică sau mentală, și de o decădere spirituală. Întotdeauna, când suntem amăgiți și ispititi să păcătuim, păcatul vine foarte ademenitor la noi. Ispita este foarte interesantă și frumoasă, că altfel nimeni n-ar păcătui niciodată. În Grădina Eden, atunci când ispititorul s-a apropiat de Eva, nu i-a spus: Uite, mănâncă din fructul ăsta. Și o să ai o viață nenorocită. O să fiți dați afară din grădina asta, o să trebuiască să munciți ca să vă câștigați pâinea, nu o să mai aveți o relație cu Dumnezeu și așa mai departe. Dacă i-ar fi spus lucrurile astea, fiți siguri că Eva nu ar fi făcut acel gest de rebeliune și neascultare față de Dumnezeu. Dar știți ce le-a spus șarpele în esență acolo? Voi trăiți aici bine... Dar Dumnezeu v-a limitat. Viața pe care o trăiți voi este o viață mărginită. Dumnezeu vrea să vă țină legați în robie, în ascultare de El. Eu vreau să vă dau o viață de libertate, să cunoașteți binele și răul. Voi nu-L cunoașteți răul din experiență, eu vreau să vă ajut să cunoașteți și dincolo de hotarele acestei grădini. Le-a spus, în esență, că ei sunt niște naivi pentru că îl ascultă pe Dumnezeu. Le-a spus că ascultarea de Dumnezeu îi împiedică să se dezvolte la nivel personal, să cunoască mai multe lucruri, să știe mai multe lucruri despre lume, despre viață. Le-a promis că vor fi ca Dumnezeu. Întotdeauna păcatul este ademenitor și plăcut la privire. Asta ne spune acolo în Geneza 3 că femeia a privit la fruct și s-a părut că poate să deschidă mintea cuiva. E în stare acel fruct să deschidă mintea cuiva. Era plăcut la privire, era interesant, era frumos. Întotdeauna diavolul se apropie de noi cu o ofertă tentantă, atunci când ne ispitește. Cu ceva plăcut ochilor, simțurilor, dorințelor noastre. Dar în final nu rămâne decât pustirea. Vedem care sunt consecințele omului. căderii omului în păcat, nu așa? Geneza 3, capitolul acesta, se sfârșește foarte trist. Omul care credea că neascultarea de Dumnezeu îl va elibera din chingile acelea pe care le avea puse la mâni și la picioare, a ajuns cu adevărat un rob. Și omul acela care se întâlnea în răcoarea dimineții cu Dumnezeu și asculta vocea, a ajuns să se ascundă de Dumnezeu, să-i fie rușine că este o ființă creată, că este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Proverbe 13 cu 15 ne spune că întotdeauna calea celor stricați este pietroasă Lumea îți oferă multe lucruri și ne oferă multe lucruri. Și întotdeauna ideea este aceeași. Vei fi mai liber, mai împlinit, mai fericit, mai plin de viață, însă finalul e întotdeauna trist. Am stat într-o zi și am analizat mai mulți oameni acum sunt de vârsta a doua pe care îi cunosc, ce îi știu din copilăria mea, mulți dintre ei crescuți, de fapt toți crescuți în biserici, evanghelice. Și m-am gândit la un caz, unul dintre ei, o tânără, părinții au spus, când a ajuns la vârsta tinereții, Draga noastră, vreau să-ți să înțelegi un singur lucru Au văzut că ea era îndreptată înspre rău, spre păcat Nu știau ei prea multe părinții, nu erau învățători de școală duminicală Dar erau buni creștini și au spus atât Noi știm din cuvântul lui Dumnezeu că păcatul și plata păcatului este întotdeauna moartea Așa că ai grijă de viața pe care o trăiești Umblă în ascultare de Dumnezeu. Sfatul lor însă n-a fost luat în considerare. Și această tânără ce a permis să trăiască în imoralitate, astăzi, privind din urmă, are vreo trei căsnicii distruse, fizic e terminată, e paralizată, profesional, nu există? Părinții nu mai sunt. Sunt la Domnul. Dar privind la to toată această imagine tristă, aș fi un nebun dacă n-aș învăța nimic din ea. Aș fi un nebun dacă aș spune o, oh, eu sunt mai inteligent. Eu sunt mai deștept. Eu știu că păcatul pe mine nu mă va afecta. Știu că dacă sunt atent și pot să mă joc cu păcatul, astfel încât să nu mă lovească prea tare, o să pot rămâne și cu Dumnezeu, și o să mă pot bucura și de ceea ce mi oferă lumea. Vreau să spun că nu e adevărat lucru ăsta. Nu este adevărat. Pentru că întotdeauna păcatul duce la pustire, la nenorocire. În al doilea rând, spune să aici că. Păcatul înseamnă pierdere pe toate planurile. Spune să au venit străinii și v-au luat tot ce ați avut, v-au pustit, v-au ars-o, v-au nenorocit, ați pierdut totul. Țara voastră în care curge lapte și miere este o țară distrusă din cauza păcatului. Principiul pe care îl găsim aici este același care se întâlnește în toată Scriptura. Păcatul înseamnă pierdere totală, pe toate planurile. Nu câștigi nimic trăind în păcat sau cochetând cu păcatul. Și dacă suntem sinceri cu noi înșine și ne întrebăm, oare ce ne oferă lumea? Oare ce lucruri interesante găsim în lume care să ne despartă de Dumnezeu. Divertisment, amuzament, plăcere de o clipă, când sunteți bolnavi, oare toate astea vă ajută la ceva? Când aveți dureri sufletești puternice, tot ceea ce lumea oferă vă ajută la ceva? Când sunteți singuri, toată veselia prostească a lumii vă ajută la ceva? La nimic. Când suntem în fața morții, tot ceea ce lumea, tot ceea ce păcatul ne poate oferi, este egal cu zero. Gândiți-vă la fiul risipitor. I-a zis tatălui său, tată, Aici la tine acasă nu mă simt bine. Sunt un papă lapte, sunt un om care sunt sub autoritatea ta și fac ce vrei tu. Vreau să plec de acasă, să dăm partea mea de avere. Vreau să mă duc să mă distrez, să mă simt bine. Și s-a dus, tatăl său i-a dat, dar în scurt timp tot ce a avut a risipit. Trăgând linie la sfârșit, a pierdut totul. Și-a pierdut familia. Ce-a pierdut prietenii? Ce-a pierdut banii? Ce-a pierdut tinerețea? Că ai o Păcatul și trăirea în păcat nu aduce decât pierdere pe toate planurile. Al treilea rând, spune să aici că voi ați ajuns sclavi în propria voastră țară. Și nu vreau să mai reau încă o dată ideea asta pe care am dezbătut-o în ultima predică, și anume că păcatul duce la robie. Și cel mai trist este că cei care trăiesc fără Dumnezeu, cred că sunt oameni liberi. Te uiți în ochii lor și spun, eu sunt un om liber, fac ceea ce vreau și trăiesc așa cum vreau și nu înțelege. Mintea lui nu poate să priceapă că este rob al păcatului, al poftelor, al mentalității lumești al diavolului, dar el se simte un om liber și crede că este liber. Al patrulea rând, păcatul te lasă întotdeauna, la sfârșit, singur și izolat. Cum este țara, spune Isaia? Ca o cetate împresurată, ca o colibă în vie, ca o covergă într-un câmp de castraveți. Aceste Două lucruri, imagini, coverga și adăpostul, ne descriu imaginea, ne arată foarte bine ideea izolării sau a singurătății. Via spune că este pustită și acel adăpost care a fost construit pentru oameni este părăsit. Nu se mai află nimeni în el. O cetate împresurată este o cetate izolată, nu e așa? Fără legături cu alte cetăți. Aceasta este imaginea pe care trebuie să o reținem și care trebuie să ne rămână în minte. Consecința finală și ultima a păcatului este singurătatea, izolarea. Iar ne întoarcem la fiul risipitor. Unde au fost toți prietenii lui atunci când el mânca roșcove de la porci? Doar investise atâția bani în prietenia lor, doar își cheltuise tot ce avusese cu ei. Unde erau? De ce nimeni nu i-a întins nicio mână? De ce nimeni nu l-a ajutat să iasă din starea lui? Pentru că întotdeauna cei care trăiesc în păcat, au un astfel de final, singuri și izolați. Gândiți-vă un alt exemplu, la Iuda. S-a dus la marii preoți și a zis, vă-l dau pe Iisus. Și a zis, extraordinar, faci un lucru ca pentru Dumnezeu, să știi că ăsta este un rătăcit, îți dăm și bani pentru asta, noi suntem mari preoți și noi te susținem, faci cel mai bun lucru din lume. Și atunci când Iuda realizează nenorocirea în care a intrat și păcatul pe care l-a comis, se duce la marii preoți și le zice, nu mai am nevoie de banii voștri, am vândut sânge nevinovat. Și răspunsul lor e foarte prietenos, nu așa? Ei, lasă Iuda, ne rugăm pentru tine, aducem jerfe și totul se rezolvă. Nu, nu îi spun așa ceva. Îi spune, e treaba ta, nu ne interesează pe noi ce ai făcut tu. Ei care l-au încurajat să facă asta, ei care l-au încurajat să păcătuiască, acum îi spun, e treaba ta, vezi de viața ta, nu ne interesează. Și el ajunge în fața morții singur, își pune ștreangul în gât și zice, nu mai am de ce să trăiesc. În fața morții, cel necredincios, cel fără Dumnezeu este singur, Nu are nicio nădejde, nicio speranță. Pentru că unde nu este Dumnezeu, nu este nădejde și nici speranță. Unde există păcat, urmat cu toată pasiunea și dragostea, la sfârșit, nu e decât singurătate. Și izolare. Dar există un dar. Și atunci când ajungem la versetul nou, toate lucrurile se schimbă. Este punctul de cotitură al acestui pasaj, al acestui capitol. Spune aici: Dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul o mică rămășiță, ne-am fi asemănat cu. Sodoma și Gomora. Aici se schimbă totul și speranța pe care ne-o dă Dumnezeu este o speranță extraordinară. Vreau să învățăm câteva lucruri din acest verset scurt, dar foarte important. E atât de important încât și. Apostolul Pavel îl amintește în Romani, capitolul 9. În primul rând, noi nu avem niciun drept la binecuvântările lui Dumnezeu, nu le merităm și nu merităm decât pedeapsă și moarte veșnică. Asta este lucru foarte important pe care trebuie să-l învățăm de aici. Isaia le spune contemporanilor săi, voi meritați soarta Sodomei și Agomorei, care au fost nimicite cu foc și pucioasă, arse, distruse, rase de pe fața pământului. Asta este pedepsa pentru păcatul vostru. Asta este ceea ce meritați. Și dacă credem astăzi că Domnul nu e drept cu noi, dacă credem că nu suntem foarte mult binecuvântați și că ceea ce ni se întâmplă este incorrect, nu știu dacă suntem creștini. Nu știu dacă suntem creștini. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegi când îl cunoști pe Dumnezeu e că tu nu meriți nimic, decât moartea veșnică. Plata păcatului este moartă, despărțirea eternă de Dumnezeu. Al doilea aspect pe care îl menționează Isaia aici este că omul este complet incapabil să facă ceva pentru mântuirea sa. Isaia nu spune și si pentru că voi v-ați pocăit, Domnul v-a mai dat o șansă. Și pentru că voi v-ați întors la Domnul, El v-a mai dat o șansă. Nu, spune, Domnul este Cel care a păstrat o mică rămășiță. Voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre, spune Apostolul Pavel, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare v-a dus la viață. Un lucru care îndepărtează foarte mult pe oameni de Dumnezeu e că ei cred că într-un fel sau altul pot să facă ceva pentru mântuirea lor, se pot salva singuri, se pot mântui singuri, chiar dacă nu rostesc lucrul ăsta, undeva în sinea lor, în subconștientul lor, încă mai cred că pot să facă ceva pentru a fi mântuiți. Însă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune cu totul altceva. Și anume că un om, în starea sa naturală, de om căzut, aflat în vrăjmășie cu Dumnezeu, nu are abilitatea să facă ceva pentru mântuirea lui. Romani, capitolul 8, versetul 7, Apostolul Pavel ne spune, Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești. Este vrăjmășie cu Dumnezeu, căci ea, adică natura noastră păcătoasă, nu se supune legii lui Dumnezeu și numai că nu se supune, dar nici nu poate să se supună. Nici nu poate să se supună. Și cei ce sunt firești, tot apostolul Pavel ne spune, nu pot să placă lui Dumnezeu căci omul firesc nu înțelege lucrurile lui Dumnezeu, pentru că ele trebuie judecate duhovnicește, spiritual. Mintea sa, afectată de păcat, nu poate să le înțeleagă. Și lucrul acesta ne smerește foarte mult. Este o lovitură pentru aroganța noastră omenească, că ești legat în lanțul păcatului și dacă Fiul nu te face slobod, nu vei fi cu adevărat slobod. Dacă El nu te eliberează, nu vei fi liber. Mulți oameni spun, oh, eu mă aflu în căutarea lui Dumnezeu. Îl caut pe Dumnezeu. Știți care e răspunsul lui Pavel la această afirmație? Lumea, în înțelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dacă credem că înțelepciunea noastră, inteligența noastră, educația noastră, moștenirea pe care am primit-o spirituală de la părinții noștri, ne vor ajuta să-L găsim pe Dumnezeu, iarăși ne înșelăm singuri. Lumea, în înțelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, nu l-a găsit pe Dumnezeu. Alții zic, și asta e cel mai răspândit răspuns pe care îl găsim, între cei necredincioși totuși, faptele mele bune sunt mai multe decât cele rele toată viața mea am căutat să fac bine, am făcut mult bine la viața mea, am ajutat pe mulți oameni i-am încurajat, am dat la săraci și așa mai departe oamenii nu înțeleg că faptele lor bune nu îl impresionează pe Dumnezeu, de ce? Tot Isaia ne spune, în capitolul 64 cu 6, pentru că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Și acolo spune, de fapt, o haină mânjită de sânge, scârboasă, un sânge împuțit, de care n-ai vrea să te uiți la el. Atât sunt de murdare faptele noastre bune în ochii lui Dumnezeu. Și noi spunem, o, oh, am făcut destul bine. De ce? Pentru că nu vrem să ne smerim și să recunoaștem că mântuirea este a Domnului și să spunem, Doamne, ca, ca vameșul de odinioară, ai milă de mine, păcătosul, ai milă de mine. Dar frumoasă este această propoziție, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul o mică rămășiță, toți am fi pierit, toți am fi pierit. Pentru veșnicie. Dumnezeu nu a fost obligat să salveze și să mântuiască pe cineva și totuși a făcut-o. Gândiți-vă la distrugerea Sodomei și a Gomorei. A salvat pe cineva de acolo? Pe Lot, nu e așa? Cum l-a salvat? S-a dus și a spus, Lot, te rog să ieși afară, noi am plecat să știi cetatea asta o să fie distrusă, e treaba ta ce o să faci? Noi ți-am spus. Nu. În primul rând i-a spus, cetatea asta o să ardă. Și pentru că Lot zăbovea, ce a făcut îngerii cu el? L-a luat de mână și l-a scos cu forța de acolo. Pentru că ei zăboveau și inima lor legată era în continuare de cetatea aceea. Și îngerii l-au luat de mână și l-au scos afară. De ce nu înțelegem că Dumnezeu face același lucru și cu noi? Ne deschide inima, ochii, să înțelegem pierzarea care va veni peste această lume. Și ne ia de mână și ne scoate afară din lume și ne pune piciorul pe stâncă. L-a dus într-o cetate sigură. Mântuirea vine de la Domnul, ne spune Iona, și ea depinde în totalitate de Dumnezeu. El nu avea nicio obligație să ne mântuiască. Și dacă nu înțelegem asta, n-am înțeles nimic din Evanghelie. Dumnezeu nu avea nicio obligație să ne mântuiască și totuși ne-a mântuit și asta e minunăția harului lui Dumnezeu. Dumnezeu cel căruia i-a întors spatele atâția ani mulți dintre noi, cel care a fost batjocorit de gura noastră, cel căruia i-a întors spatele și am zis nu vreau să aud de tine, El ne-a mântuit. Și ne scos din cetatea pierzării, din Sodoma și din Gomora. Și nu vrea ca să ne mai întoarcem acolo. Nici măcar privirea, nici măcar privirea. Gândiți-vă la soția lui Lot. S-a întors, nu a făcut un pas spre Sodoma, ci doar a întors capul să vadă. Și a fost pedepsită într-un chip foarte drastic. De ce ne salvează Dumnezeu? De ce Dumnezeu îi mântuiește pe cei care vin la Domnul Isus Hristos? Din dragoste. Este dovada harului, îndurării și a milei sale. Pentru asta îi mântuiește. Roman, capitolul 5 cu 8 Dar Dumnezeu și arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi când și-a arătat dragostea când am devenit oameni buni când l-am impresionat cu faptele noastre bune nu înainte să ne naștem noi înainte să se nască părinții noștri bunicii noștri Dumnezeu a rânduit ca fiul său să-și dea viața pentru cei păcătoși și asta e cea mai mare dovadă de dragoste. Și acum poate ne întrebăm de ce Domnul a avut milă și de noi. De ce s-a îndurat și de noi. Într-o zi ne-a spus și nouă, crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. Și noi am privit, poate mulți dintre noi, eu cel puțin, și am zis, Doamne, dar sunt așa de păcătos. Sunt rău. Văd la mine și în viața mea atâta răutate. Și El ne-a zis, Harul meu îți este unde ajuns. Harul meu îți este unde ajuns. Nu e păcat pe care jertfa lui Hristos să nu-l fi șters. Păcat al poporului sau. Aș vrea la sfârșit, cu mulțumire, să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc că te-ai îndurat și de mine. Știu că finalitatea, consecința păcatului meu era moartea, izolarea, separarea, singurătatea, pustirea și totuși tu te-ai îndurat de mine și m-ai mântuit. Lucru ăsta e minunat. Eu nu găsesc un alt lucru mai minunat decât ăsta în tot universul. Că Domnul, în ciuda nenorocirii din viața noastră, în ciuda păcatului și a necinstirii Sfințeniei sale, a privit cu milă și îndurare spre noi și ne-a mântuit. Atunci când te simți atras din nou, să întorci capul spre Sodoma, Gândește-te de unde ai fost scos și cu ce preț ai fost scos. Gândește-te care sunt consecințele păcatului dacă îl trăiești și dacă o cu el în viața ta. Gândește-te că Dumnezeu nu avea nicio obligație față de tine să te mântuiască și totuși te-a mântuit. Și nu numai că te-a mântuit, ci așa cum am cântat mai devreme, ne-a promis să ne țină în harul său. Pentru că este puternic și El poate. Dacă El a putut să ne creeze, a putut să ne nască din nou, prin cuvântul adevărului, El poate să ne țină în brațul său, în mâna sa tare, până la sfârșit. Dar și noi suntem chemați să ne sfințim, să trăim în frică și cu tremur, fără să uităm vreodată prețul scump care a fost dat pentru iertarea păcatului nostru. El să fie lăudat. Amin.